Bai, e, Euskarria e, taldea errugbia ikus eta bizitzeko modua ezberdina da, zerren eta lehenik jokoaren e, e, izaherra eta amodioa e, asko badugu. Eta eh? gero balioen e, parte nahi dugu gurre artean, eta azkenean e, iparraldeko aldeko eta ego aldeko joko larriek e, elgarrekin jolasten dute, Talde batean eta kolorreak berdinarrekin. eta horri oso garrantzitsua da gurrentzat. Badugu arduradunak eskualdeetan Euskadin, Iparraldean, e, barnekaldean, kostaldean, hegoaldean e, eta bon, e, gure taldea eraikitzen e, dugu horrela. E, Rugby profesional baino lehen e, Euskarrian oso famatua zen, oso ospetsua zen, Blanko, Onda, Arzt, Ospitalden Borraldian, adibidez, partida famatuak jolasten zuten joklarriek, Irlandaren kontra, Ego Afrikaren kontra, baina orain komplikatuak eta zailak dira gauzak.